«Потрапив, дочкам, сім років вас немає в Галичі. Може, скоро там побачимося. Скільки ж тут блукати? Люди чекають. Знаєш, дочка, усі князі та бояри погані, а є серед них ще гірші. Володислав князює в Галичі». «Володислав став князем?» – крикнула, аж зупинилася Роксана. «Недавно став вовк лютий». З угорськими баронами знюхався. Диво-диво, такий князь продався баронам. Толочать вони нашу землю. Жінок, він глянув на Роксану, хапають, Дівчат тягнуть чужинці. А Володислав терем задумав собі новий збудувати. Старій князівський не любить, Сам собі зроблю, похвалявся. Купцям грецьким та польським Прикраси для терема замовив, Гороше йому багато треба, і данину таку дере, і від диму, і від рала, і ловчує, і медова дань, і поволовщина, і хутра йому давай, і віконне, таке робиться. І уграм давай, король їхній рот роззявив на галич, за горло настиснуть. «А ви як?» – несміливо перебила Роксана Балакучого Людомира. «Сюди не зовсім». І подумала про Іванка та батьків. Одна зовсім. Та ні, у мене діти і жінка там. Це мене Теодосій сюди притяг. Був у і він потаємно, щоб ніхто не бачив. І мені каже, Мирослав звелів, щоб ти зі мною до нього прийшов. А потім знов підеш у Галич. Оце й тут. Мирослава нема зараз, я й побіг тебе шукати. Завтра і назад, лісами, лісами, та й додому. «Повезу, Мирославове, слово до людей. Воно вже час. Володислава і Угрів під реброкоп'єм». «А Іванко чого не приїхав?» – ніби ненароком запитала Роксана. А самої тісно було в грудях, важко було дихати. Та вона стримувалася, щоб не впадало в очі Людомирові її хвилювання. Він помітив її збентеження, але відповів цілком спокійно, неначе своєму товаришеві. Іванко, та йому їхати нема чого. Ніхто сюди не посилав, і я б не поїхав, та сказали, що Мирослав кличе. Побачивши в роксаних очах сльози, він ласкавіше промовив. Знаю, засумувала за Іванком. Сам молодим був. І печалься, дочко, будете ще разом у Галичі. Не віг же цим вовкам сидіти в нас. Через силу. Посміхнулася Роксана. Їй було радісно, вона ніби Іванка побачила. Недавно ж Людомир був у Галичі і з Іванком розмовляв. «Щасливий Людомир!» – подумала. Вона міряла щастя своєю міркою. Все оберталося навколо Іванка, навколо неї самої. Те, що було далі, вона не бачила і не хотіла бачити. Багато людей зустрічала, а нікого не бачила. Перед її очима стояв гарячий, нестримний Іванко. Нікого їй не треба. Глибока її любов посіяна матеріними напученнями. Полюбила одного, повчала мати. Вірною будь дочко до смерті. Людина від цього високою стає. Вище за гори карпатські. І чиста її душа, як вода у гірському джерелі. А може, і не від того так полюбила Іванка, що мати його похвалила, що до нього серце її нахиляла. Може, серце само знало, само знайшло найкращу людину. Провівши Людомира до княжого терема, Роксана пішла в свою кліть. Тут не було нікого, і вона з радістю лишилася наодинці зі своїми думами. Впавши на ліжко, Роксана сховала голову в подушку, і знесилена заплакала. Галицькі городяни і смерди жагуче прагнули скоріше прогнати угорського короля разом з Володиславом. А король угорський Андрій, сидячи в буді, міркував по-своєму. Як би Галич ще дужче прикрутити? Як би Галичан притиснути так, щоб вони слова не вимовили, а покірно слухали його накази? Вони ці зухвалі галичани не скорилися і завдають стільки прикростей. Король Андрій чотири дні їхав із своєї столиці сюди, ближче до Карпату, цей непривітний городок, спіш, щоб побачитися з князем Лешком Краківським. Галич вартий того, щоб заради нього трястися по цих бридких дорогах. Але успіш не було ще жодної приємної часини. Сюди летіли гінці, привозили неприємні вісті, У Торибовлі підпалили будинок, де спали угорські бояри. Під Галичем схопили молодшого воєводу. Король шаленів. Треба приборкати їх. Треба божжально вбивати. Воєвода Бенедикт Бор вже не раз сілкувався почати розмову. Та нічого з цього не виходило. Його слова не долітали до королевих вух. Андрій ніби забув, що Бенедикт тут. Ходив задуманий повзбентеженого воєводу. Тільки гупали по підлозі ковані закаблуки. Воєвода відступав усе далі і далі, поки не опинився в кутку. Вже подумав, чи не вислизнути з світлиці. Але стримувала Андрієва лютість. Нарешті король зупинився і запитав. «А що, Володислав, сказав нашому ключникові?» Бенедикт навшпиньках вийшов із кутка, напереріз королю, але той знову почав ходити. Нічого не сказав, а наші воєводи знали, що він збирає таємно бояр. «Збирає?» – зупинився король посеред світлиці. Скориставшись цим, до нього зразу ж підбіг Бенедикт. «Збирає і щось задумує проти твоєї світлості. Боярин чи то пак князю Володислав...» Нечемно висловлюється про тебе. Король з кам'янів. Бенедикт встиг помітити, як затримтіла його права рука стиснута в кулак. Князь.